розум, коли ти безсилий дати йому роботу і застосування. Твердохліб, хіба що в дитинстві міг безвільно простувати слідом за власними чуттями, подорослішавши, ось цьому, принаймні так йому здавалося, керувався тільки розумом, ішов за ним, вірив йому, покладав на нього всі сподівання. Тепер у ньому вмерло все, заснуло, зникло, Лишилася марна оболонка тіла. Загалом, кажучи, твердохліб не дуже переймався своїм тілом. Не дбав про нього, обмежив його потреби і вимоги тільки найнеобхіднішими. Не зважав ні на жару, ні на холод. Їв, що було, спав чи не спав, як доводилося. Одягом не перебирав, житлом не вирядував. Після армії деякий час жив у тітки на нивках. Потім у сусідах у своїщі шкільного товариша Ванька Бараненка займали вдвох каюту в призначеному на знос будинку. І каюта була така тісна, що спати доводилось мало не по черзі. Зате в центрі міста? А за стіною Бараненкова любов, чорнява високогруда інженерка, з якою Ванько перестукувався крізь стіну, то, напрошуючись на побачення до неї, то запрошуючи до себе, коли твердохліб відлучався для своїх слідчих дій. Кілька разів інженерка, чи то не знаючи, що бараненка немає вдома, чи то, навпаки, знаючи про це, стукала в стінку, яку підпарав спиною твердохліб. Але він жодного разу не відгукнувся, хоча спина йому терпла, і в усьому тілі виникав підступний дрож. У ті хвилини твердохліб. Ненавидів своє тіло, його зрадливу готовність миттю забути все надбане за цілі епохи людського розвитку і сліпо ринутись у первісне, дике і темне. А як узгодити за тими віками розвитку і прогресу понуру тінь кайдана тюремної цивілізації, яка супроводжує людство в усіх його найвищих зльотах і досягненнях? Кайдани починалися від діани або примітивної мотузки, в якої в'язали здобич. Аж поки прийшли до мудрих пристроїв з електронними замками. А в'язниці від простої ями, наповненої водою, зміями, скорпіонами, до лондонського тауера, від якого ведеться родовід усіх в'язниць цивілізованого світу, аж до тих комфортабельних бетонних лабіринтів, що їх сполучують натовські спеці, в країнах Третього світу. Обурення рятує одвіччію, і твердохліб несвідомо піддався його спокусливій владі. Але забракло сили навіть для обурення. Якась сумлива млявість насунулася на нього. Млявість у тілі, в думках, у відчуваннях. Як міг, вмостився він на східці під лядею, обдулився і обтикався своїм благеньким ще й студентських часів пальтичком, і несподівано і неспогадано заснув. Ніхто б не повірив, що людина в такому становищі може заснути. Не повірив би і сам твердо хліб, коли б хтось висловив про нього таке припущення. А отже заснув і спав міцно, хоча й в тяжких снах, здриганніх і відчаїв. Коли спить розум, народжуються химери, примари і потвори. Може, борючись з жахами примарливими, рятується від справжніх жахів життя чесна і чиста молодість. Його розбудило залізне гриміння над головою. Воно було таке несподіване й незрозуміле, що він, хоча й прокинувся, ніби, все ж боявся цілковито повернутись до дійсності. Не хотів згадувати того, що з ним сталося, і ще більше не хотів вдаватись до похмурих, а яких же ще. Припущень про те, що з ним станеться. Мимоволі зробив рух, щоб посунутись по слизьких східцях униз, далі від ляди, від отого холодного брязкоту, від нової загрози, від убивців, які проламуються до нього, щоб покінчити з ним. Бо вбивці здебільшого нетерплячі не хочуть ждати, поки їхня жертва сконає сама, їм конче потрібна певність смерті, тільки це їх вдовольняє і заспокоює. Знову хлюкнула йому під ногами невидима чорна вода, і твердо хліб бредливо відсмикнув ногу. Смердюча твань звивести гаддя в ній, пацюча зі сталевими зубами, жах ще більше, ніж у там на горі, де все ж лишається якась надія, або принаймні можливість виказати свою людську гідність. Він рванувся туди, і, і саме тоді відчинилася ляда, і крізь неї, Бликнуло сірі світло досвідку, притемнене похмурою тіснєвою сарайчика. Але та сірість видалася твердохлібові такої нестерпної яскравою, що він заплющив очі. Коли розплющив, то в чотирикутному отворі над своєю головою, ніби в чотиригранному німбі сіроватого золота, світилося до нього обличчя старої жінки, і було воно знову. Найдобрішим на світі, так само, як сіре світло, видалося найяскравішим. «Чи є тут хто живий, о, Боже, милосердний?» – пролунав тихий старечий голос. І твердохліб ще ніяк не міг повірити ні в цей голос, ні в доброту, написану на обличчі старої, ні в несподівану волю, яка відкривалася йому з тим обличчям і тим голосом. «Над трізкі злами!» Відбувалися з ним за ці кілька годин, щоб до них міг призвичаєтись. Ще не до кінця вірячи у можливість свого визволення, він нервонувся чим дуже до отвору. Далі стояв унизу весь, зіщулившись, несвідомо очікував нової підступності, ще одної зради, яка гніздилася в усіх закутках цього злочинно-святенницького обійстя. Ще учора Твердохліб з неконтрольованим замилуванням думав про глину, яка вперто пробивається крізь історію. Сьогодні тяжко ненавидів і те своє замилування, і байдужу глину, і ще байдужу історію, яка лишила Києву не тільки золотій бані соборів і високий пафос легенд,